Gurekin, Michel Duko, egunon? Egunon. Michel Abegeri, e, ustariztara sohtzez, ondoteke kanbon plantatu ezan da, horreino bizibalitz, eun urte beteko zituen martxuaren laguntan, politikari ezen, kanboko hau zapez, deputategu, senatari, baina musikari ere bai, eta denbora bat markatu duela gandaiteke, zuk Michel Duko ze balentzetan ezagutu duzu, Michel Abegeri? Oso, kasualitatez, menturaz, nintzen laguna miarritzeko musikari batzuekin, oso gazte ez dakit, ama bost, bai, ama, ama bost, ama urzekin, eta haiai batzuen adiskide hurbil bat, eta haien haitazen oso laguna Michela Begerri Beraz, egun batean, bagoaz eh, kotxez, ezagutuko duzu hori... Eh, ez poeta bat edo ez dakit nola ni ninuten, bainan eta gero, horrela aurkitu naiz e, Michel Begerin eta ezagutzen e, gizona politikaria? Ez, ez, ez, bate, bate, bate Mate. eta bai Michela gazte hori gitarra jozen du eta hasi zen kantatzen <laughs> Michela Begeri hori e, zen nahiz olurre egindu gabuntan hori eta beste bizpairu eta ni nintzennako jade batzuk egiten eta aiipatugin nuuen pixka bat ha gitarra polita eta hori bakarrik. Hori zen ere aldi bakarra ezagutu nuen Michellab hori. Hmm. pertsonalki egan ezaigu. Gero bai. eh, Ofizialki edo ezagutzeko aukera izan duzu berantago pixka bat hobeki? Ez z? Ez? ez Ez Gero, errobi baino lehen... Hasi nintzen Euskaraz, bo, ikasten piskat eta kantatzen. Eta hasi ginen kant kantuak e e egiten. Eta noski beste belan hori, Michele Lavegori, Manez Pagola, guretzatzen, zaharrak edo guk ezerbait berria egin behar genuen. Hmm. Eta errobi sortu zen, eta hok, eta hori... Eta horretzen nahiz, edizketa eh, batzuk izan ditut uh, gara jontan, zertan zer, zer, zer nari zara, zarete, Bela, denas, nena asuntzitzen roka horekin. Berekin? Bai? Ez, ez, berekin, e, manen, beste. Bai, bai. Bazenok talka bat beraz... Uh, piskal, ja, piskal bat. Ez hain beste, baina, bakizu urte gutiikin askida diferentzia handi bat egiten hmm. ogoi urte bai, zaldelarik. Sa, eta gero urteekin... Asi nahiz berri zentzuten eta ohartzen beren ekarpena. Hasieran hmm. beraz eraz, etzin duten bate, Michela Bek giren kantua kantatzen edo agunt, uh, bazinakiten hor zela bai, baina. nuen nafarra hori nafarra. Koztatzen zitai anitz kantu hori, eta mane ere batzuk. Baina guti, nire noskin, nire gure egin gure kantuak, beste musika mota egin, sortu, baina bakizu nola den, gero urteakin asinin zen, oartzen, beren bai, ekarpena eta beren importanti garrantzipena eta... Michel, orain justuki, gibelapenarekin, eh, erraiten da Michel Abirrik markatu bere denbora Euskal Kantuan, bai. zertan markatu du? Ebe lehenazen, edo lehenetakorik bat, bakarlarri bezala, kantuz gitarra soileik batekin, Baxazen edo Kanadan, e, Kebeken batzen, nora izena aizkabatzen e, zaite horrein. Beste bat, hori zen aiz. Hori ziren asiera kantari bakarlari bezala abes batzak ziren asko, edo bikote, edo txote, edo lako zez. Kantari bakarlariak ez ziren nahi nitz? Ez, asizen benito. Hmm. Ugut uh, roblez familianere asiz ziren gara jontan eta gero, male, espagola... Beraz, lehenik e, garrantzi hori. E, Lehenetak zen, hor forma hauekin kantatuz eta bere ziki, bere hitzekin. E, hemen iparralde hori zen aberatzale gisa agertzea, e, bere burua. Zartzuten bere hitzek? Ebe, Euskadi lehena eta Euskadi konzeptu hauekin iparraldean oso, oso berria zen. Uh, sortu zen bata mugimendu bustu uh, de Irigogoita Hiruan edo holako zein. Mm. Beraz hori guztia zen berria. Beraz bere ekarpena oso izan da, zen zuhutan, gai hontan. Ta gero, ba, bere zigi bere tekstuak, eta gero musikalki, bai ziren kantuak uh, doinu herrikoia, antzekoa. Baina ere Doinu... Ez oizkoa, adibidez, erabilizun... Bizpairu kantutan, edo gehiago... Zortziko e, ritmoa, etzen mm. bate... Usua hemen iparraldeen, adibidez. Nafarra goi, nafarra, hori, adibidez, eta edo... Ibarzola, na, na, na ora. Bai, eta, bueno, bai, ekarpen berri bat... E, hiru ba, ba, eh? bat laburtzen ditute bat bakearlarari bi bere abertzaletasuna hitzetan bai. montatzen zuen eta musikalki ere pixka bat pixka bat desberdina gauzak desberdinak egin zituen. Bai. Gazetan, zu hasi zira beraz gazzetan jokarekin egan duzu, hain eta egobirekin eta bai. urte batzuk gehi, berantago. Berantago bai hiurgoita hamar bi ha Eta, eta gero, bizi izan duzu, Michal Abelkeogaren, influentzia zure egiteko maneran? Ez dut uste, ez dut uste, baina, bak izu, hor errobirekin beti izan dugu uh, nahia, nahastea, bai, nahi genuen rock edo musika mota berri batekin egin, baina beti errespetatuz traizioa berezikik kantatzeko moduan. Eta hor, adibidez, entzun dut, nola kantatzen zuen Michel, nola kantatzen zuen Manez Bagola edo Benito. Eta oso beti izan, oso importanta izan da niretzat. Beti ez antzi hori Eta hartu gure gain, eta nahztu gero beste ritmo batekin, adibidez, edo rock gogorrago edo lako. Baina, adibidez, errobizketan, badira zati batzuk, akapela edo bertsotan bezala, eta hor da, nintzat zubia edo loturaa. Michel Abeyerekin edo Manespalorekin. Ja. Geroztik euskal musika ere garatu da, aldatu da. Ah, beste claro. beste latzuek eh, markat lute beren emorazuek adibidez, eh, ah, egobirekin eta bestalde ere. Gaur egun ah, zertan da eta zorrotz nokon markatzen du. Gaur egun nor markatzen du bere garaian uh, kentsasbi bakiatu. Mananda ya danik uh, Pasatu, pasatu, pasatu da Hai, modan da? Horain izaroi iduriz hartzen du. Eta rock taldean, ustakit, amaiz edo... Ba, ez detikak ba, te... aldatzen dira, eta hori oso normala da. Hor, Michelle Abegeukiren egun urten dako, disko bat plazaratuko duzu, Hai. duzu e, bakatu, zer bada disko orten, eta parte hartzen du? Beraz, da, disko doble bat, izanen dira, ogo ikantu, Nik arreglatu ditut emez hortzi, eta utzi ditugu bi ziren bezala, bere abotsa eta gitarrekin. Orduko abotsarekin. Ah, ah, orduko grabaketak. Bai. Eta beraz egin hortzi, antu berriztua izan dira, molak eta berri ekin. Hor partu arte dute Juan Joseberio pianoarekin, Peio Ramirez cello eta soinoarekin, arkaitz biner bibolina eta bandolinarekin, amaiur kajarabi kontrabasuarekin, eta ni gitarra guztiak eta saxo biskat. Eta bere semeak, bere michelen semeak, beraz peiok kantatzen du, beste guztiak. Aduz, peiok kantatzen duk kantu guztiak. Bai, bai. Ados, eta badu oso abotxantzeko, bere bere Abai, eh? Oso hurbil. bai, bai. Marktsuaren lauan aterako da, gero hori salga izanen da edo? Bai, ate, ateratu da iadanik. Ateratu da iadanik. Ba, ba, ba, ba, ba. Eta internetaino artxe matetaino alda. Eta... Bai. Marktsuaren seian bazinuten egiteko uh, auk bat, baina da. ez ez duzu, eh? Noski luzatu zatu izan da pandemiagatik, eta ez dakigu oaino. Noizko, baina espero dut, ez ahin berandu, ez dakit, ez, da, ez, da, ez, da, ez da, Eta ustaz izanen da, kantali bat izanen da, nola izanen da? Bai, bai, ba, Aguntzan? Aguntzan, el izan, eta uste dut liku berdinan izango da, baina noiz ez dakit. Baina zeizanen ziz, dira kantali desberdinak, edo, ba, edo edo, edo peiok kantatuko du. Ba, peiok kantatuko du, eta A, diskoaren aurkez pena. Ben, Micheldiko, mire esker gurekin izaniko izuntan, eta ondoko egunak erte. 재미, ere zekt soði.